Дмитро Білий Заложна душа. Роман Українська готика з елементами непрочитаних лекцій. Серед малоросіян одним із найстрашніших заклять вважається закляття заложної душі. Коли людина, що не може виконати своєї присяги, стає приреченою на вічні муки небуття, якщо не передасть іншому тягаря свого потойбічного прокляття і таким чином не поновить навічно своє страшне приречення. Пантелеймон Куліш Записки у Южної Русі. Третя частина. Пийте, браття, попийте, а на землю не Під ранок гучна асамблея у пишному намісницькому палаці міста, щойно упокоєного після мазепиної смути, дійшла свого апогею. Гості встигли добряче перепитися, офіцери міського гарнізону вже мало що тямили у безкінечних блюдах, що розносили моторні служниці ледь стигаючи ковтати похучі меди та горілку, та намагалися тих служниць пишні принади ухопити. Полковники новообраного гетьмана Скоропадського вихвалялися своєю вірністю великому самодержцю і вкотре доповідали про свої заслуги у викоренні нещодавної зради. Музики італійського квартету чесно відробляли золоті червінці з намісницької скарбниці, граючи солодкаві квартети. Волоські та самогородські вина, густі мальвазії… Запіканки, наливки лилися рікою. У здоровенних барилах пінилося бурштинове пиво, жбани та коряки з хлібною горілкою здавалися невичерпними, і вже не один офіцер чи гетьманський старшина застигли біля них із велетенськими мідяними озейськими кухлями у руках, повісивши хмільні голови. Велику кількість полеглих, немов від свейської картечі під парами винними, уносили спритні намісницькі гайдуки на двір, де полеглі блювали у зелені кущі, обличчя маснилися від жирних страв що громадилися на велетенських тарелях, сотні свічок, яскраво освічували простору залу, де все крутилося у п'яному безладі, де інде гойдалися розхристані мундири і літали оксамитові рукава жупанів, там сипали амстердамську пудру й суконь веселі дами, паризького балету, і пилом здіймалося Мергородське борошно над довгими перуками. На одному кінці столу хапалися зарапіри, а в іншому пили здоров'я, самодержця і завпокоєння малоросії. Там танцювали краков'яка, там менует. Там вирішали жінки, а там ревіли старих ландскнехтських пісень, гесенські, саксонські, французькі, гановерські, швейцарські, англійські та ломбардські офіцери російської армії. В ряди годи всі погляди зверталися до почесного центру довгого каре дубових столів, де сиділи господарі ничуваного банкету. Світліший князь Гагі – один із найулюбленіших вермож і радників великого государя та господар палацу і всього міста, жалованого йому за щиру послугу у викориненні, Вогнем і залізом Мазепинської смути, і намісник, жалований великими маєтками, почестями і дворянським титулом сам пан Горлач. Худий Гаген давно вже був п'яний, але звичний до царських політесів у Монплезирі, добре тримався на коротких ногах у білих панчохах і голландських туфлях. Що ж до пана горлача, то був він із себе огрядний в обов'язковому кармазиновому жупані з блакитним черезплічником Андрія Первозваного мав намісник набрякле червоне обличчя. Довгі руді вуса і чуприну підстрижну під глек, пив горілку, чару за чарою, на диво не п'яніючи, тільки очі його все більше надивалися темною кров'ю. Коли вже гості були без тями, від п'янких веселощів, найвірніший гайдук намісників Волох Лупул вловив непомітний рух горлача, вийшов на середину зали, витріщив здоровенні чорні очі, зворушив вуса кольору вороного крила, поправив криву перську шаблю на шкіряному чересі і щосили грюкнув укутим кінцем держакали барди. По мармуровій підлозі. Гуркіт прокотився залою, і дехто з гостей здивовано звернувся на зарозумілого пахолка, але той прийняв із рук вартового гвардійця тяжку старовинну фузею, приспокійно запалив гніт, дочекався, коли полум'я із тріском сягне замка і пальнув у стелю. Широкий ствол порхнув білим димом, і з розсяцкованою вишуканим розписом та ліпниною стіни на голови гостей посипалась крейда та покришений гіпс. На таке неподобство десятки рух схопилися за шаблі та рапіри, і десятки очей повернулися до господарів, немов питаючись, а чи не зарубати турного холопа. Переляканий квартет збився і наостаннє видав якийсь дивний зегзагуватий акорд. Втім, світліший князь поблажливо махнув на гостей рукою і, хитаючись із золотою чарою, підвівся. В той же час галас притих і тільки забулькали хмільні струмки у чари кухлі коряки. Милосто дочекався князь повної тиші, мацнув за старою звичкою голене підборіддя, але бороди боярської там не знайшов, головою у німецькій перуці покрутив і почав свою прощальну промову. Панове гості, офіцери гвардійські та армійські, старшина малоросійська та гетьманська, всією душею справі государя віддана, а найперше ти, пане господарю славетний горлач. Рік минув як разом ми з долалими тяжкими трудами нашестя богомерзенних свеїв і зраду підлу Анатемського Івашка Мазепи та клятих Запорогів. Тяжко нам сталося, але з допомогою Божої та вірністю малоросійською ворога ми побороли, і в малоросії лад та спокій навели задля блага спільного. Всі ми пам'ятаємо, як пан Горолач вірним Скіпетру залишився і ревно, зраду з вітчизни нашої викоренив. Зате, всемилостивіший государ наш, службу вашу, не забув і обдарує вас ще більшими благами, а присутніх новими привілеями та жалуванням. «Віват вам, пане Гарлач, і віват вам, панове гості!» «Віват!» – ривнули гості, немов схопилися в атаку, і бенкет закружляв із новим запалом. А за вікнами палацу затріскотів феєрверк гучний і яскравий, і темне небо враз розцитив фарбами. «А й добре в тебе, Якове Опанасовичу!» милостово спираючись на гостинну руку господаря, промовив князь Гагін, тяжко виходячи з-за столу. «Хіба що не чув я в тебе мало малоросійських, які є вельми солодкозвучні для вуха нашого. Завтра до палацу нашого прибудуть найкращі співці полкові, до різних дотепних штук удатні, а ще й дівчата тут дуже гарячі. Із готовністю відповів господар, бережно проводячи гостя до виходу, де вже чекали муштровані лакеї, аби відвести до найкращої опочивальні палацу. І за що люблю я тебе, любий, Якова Панасовичу, так це за вірність твою та передбачливість. Розчулино промову Гагін і щиро по-братерськи Розцілував намісника в обидві щоки та прямо у товсті червоні губи. Захитався, але вже був підхоплений надійними руками лякаєв, що понесли його до покоїв. Тим часом намісника обступили гості, тягнучи до нього келихи, і присягали у вічній відданості та вдячності. «П'ю до вас, гості люб'язні, гуляйте, бенкетуйте, музик слухайте собі на радість, а я вже старий, піду відпочину», відповів їм намісник, і в супроводі гайдуків, вдячно киваючи, до простягнутих келихів під здравиці прост, та Віват покинув залу. Палац будували італійські архітектори для горлочевого попередника, полковника опального гетьмана. Палац був великий, двоповерховий, із розписами та барельєфами, немов чарівною силою перенесений від берегів Веселої Франції та Венеції до химерної гетьманщини. Утім, перший господар палацу, так і не встигнувши насолодитись окрасами своєї барокової резиденції, сконав на дибі, засічений канчуками, запричетність до Мазепинської зради, а новий намісник, маючи інші турботи, надто палацом не переймався. На те були в нього вірні слуги. Провівши князя, Горлач пройшов у супроводі Лупула і двох гайдуків до своїх покоїв. Двійко здоровезних лейб-гвардійців із протазанами виструнчилися біля дверей при його наближенні. Намісник кивнув Лупулу. «Розпередися, щоб мені до спальні діжечку горілки поставили, а я тим часом ще... «Де чого покуштую?» Лупул щось гортано крикнув гайдукам і зник у темряві, а гайдуки підхопили зі стін канделябри з накипілими свічками та пішли за горлачем, який п'яно хитаючись човгав попереду. Мінливий сяйвав від свічок у канделябрі кидало на стіни три похмурі тіні. Намісники гайдуки минули довгий звивести коридори з гобеленами та венеційськими картинами і спустилися сходами у кімнату, щедро прикрашену вишуканою зброєю і рицарськими панцерами. Тут один слух, слуг, чорновусий угрин, покрутив щось за крилатим гусарським панцером, і частина стіни із зображенням якоїсь фатальної битви між християнським воїнством і бусурманами рипляча розвернулася, відкриваючи темне провалля. Вологий протяг з отвору хитнув вогники на канделябрах. Очі намісника розширилися, він вихопив свічку з рук гайдука і ступив на невидимі сходини. Слуги залишилися біля отвору, обличчя їх закам'яніли. Освітлюючи собі шлях, Намісник повільно спускався грубо витисаними кам'яними сходами вниз. Він хрипко дихав, примарний блиск свічок, вихоплював викладені дубовими колодами стіни підземелля, з яких стирчали залізні гаки. Нарешті горлач опинився перед дверима, припнутими важким засувом. Пан намісник легко відсунув засув, відчинив двері й опинився у невеликій коморі. Стіни її були завішені турецькими килимами, посередині стояв невеличкий стіл, і широке ліжко, заслане білими вовчими шкірами. На ліжку, перелякано зіщулившись, сиділа молода дівчина. Видно було, що її очі забули світло. Усті русяві коси були розкуйовжені, а довга полотняна сорочка подерта. Чого злякалася, дурна? просипів горлач. Я тобі подарунок приніс. І з цими словами він протягнув дівчині блискуче намисто. Але та перелякано забилася у куток кімнати і виболошеними очима дивилася, як намісник тяжкими кроками наближається до неї. Випусти мене, тільки змогла, благаючи, вимовити вона. Закриваючись тонкими руками. Ніщо не здригнулося на повному обличчі горлача. Дівчина затрусилася всім тілом, не в силах відвести від погляду від застиглих очей намісника. Він наблизився до своєї полонянки, схопив її за руки і кинув на ліжко. Полонена щосили заборсалася, намагаючись звільнитися від супких пальців, що впилися їй у плечі. Намісник схилився і жадібно всотував тепло дівочого дихання. Здавалося, що гнучке тіло б'ється у пазурах великого червоного павука. Раптом дівчина завмерла. Очі її розширилися від жаху, довгі ікла стирчали із рота пана горлача. Вона знову рвонулася, але не встигла. У шию з хрустом ввійшли блискучі ікла. На білу ряднину бризнула довга цівка крові. Тіло кілька разів тіпнулося і застигло. Витираючи червоним рукавом скривавлений рот, пан горлач піднявся до кімнати, де на нього чекали гайдуки. Нічого не кажучи, він тиснув канделябр у грину і, похитуючись, пішов коридором. Гайдуки, немов дві чорні тіні, потяглися за ним. Десь посеред коридору намісник зупинився. Вираз задоволення ще з обличчя, і він тривожно озирнувся на гайдуків. Ті мовчки взялися за руків'я шабель. Було тихо, тільки лунали хлопки феєрверку і вигуки бенкетуючих. Підібравшись, вони рушили знову. Завернули за і застигли. Біля напіввідчинених дверей опочивальні лежали два вартові. Одному на білий гвардійський мундир густо спливала кров із перерізаного горла, у другого зі спини стирчав уламок протазана. Горлач кивнув гайдукам. Ті вихопили шаблі і заскочили до опочивальні. На порозі біля перегорнутої діжки, із якої тоненьким струмом витікала горілка, сидів лупул, пришпилений власною шаблою до стіни. В опочивальні біля палаючого комина у кріслі сидів чернець. Обличчя його було прикрите чорним каптором. Гість, не поспішаючи, гострив коротким ножем дерев'яний кілок. Біля його ніг жовтіли тріски. «Ти що за один?» – просипів горлач. Чернець підняв голову, байдуже блимнув на гайдуків і озирнув багато багатоприбрану опочивальню. «А добре у тебе тут. На січових лавах, звісно, жорсткіше було». «Хто ти?» – люто вигукнув горлач. «Хіба не бачиш, пане наміснику, святий отець?» «Так це ти моїх людей причастив». «А вже ж, сам знаєш. Чернеча злоба до гроба. Зараз і до тебе черга дійде». І з цими словами Чернець скинув з обличчя каптор. Лице його було молоде, попечене сонцем і завітрене степовими вітрами. На голові куйовдилася запорізька чуприна. Його очі були холодні, і за цим холодом відчувалася запекла ненависть і сила. «Багато я таких святих отців і січі на дибу відправив!» – прохарчав горлач і насамовито закричав «Візьміть його!» Гайдуки кинулися із шаблями начинця. Той, немов не дбало, відмахнувся від мухи широким чорним рукавом ряси. Короткий ніж свиснув у повітрі, і один гайдук застиг на півдорозі з лезом у серці. Чернець зіскочив із крісла, ухилився від шаблі Угрина, мов тінь майнув до нього під рукою і одним рухом зламав гайдукові шию. «Твоїм пахолкам тільки з дівками воювати!» – видухнув Чернець, зимно дивлячись на міснику просто у вічі. Клацнув курок, горлач підвів тяжкий пістоль. Забув ти? «Що чоловік стріляє або кулі носить», – сказав чернець, ледь скрививши тонкі губи. Бухнув постріл. Коли дим розсіявся, чернець стояв на місці, глузливо посміхаючись. «Проклятий запорог!» – скрикнув горлач, жбурнувши пістоля у вікно. Високе скло розлетілося на друзки і кинувся із шаблею начинця. Той підхопив шаблю вбитого гайдука і відбив могутній удар. Із розпечених лез сипнули іскри. Удари Горлача були сильні й досвідчені, але Чернець граючись увертався і сам блискавично контратакував. Уже кунтуш намісника Деінде був розсічений шаблею дивного ченця. Вже пан Горлач важко сопів і тільки несамовита лють надавала йому сили. Раптом Чернець невловимим рухом вдарив його лезом по правиці. Коштовна шабля намісника впала на килим. Горлач голіруч кинувся на ченця, але у груди йому ткнувся гостряк шаблі. Намить Запала тиша. Очі намісника розширилися, запливаючи кров'ю, коли долоня чинця до білого хрусту стиснула руків'я шаблі. Іди до пекла, свинячий виродку, видохнув чернець, і навскісним ударом рубонув намісника. Лезо розвалило плече і глибоко загрузло у грудях пана горлача, що сповзав на коліна скрюними пальцями, чіпляючи скривавлене лезо. Чернець із огидою глянув на тіло, з якого, заливаючи килим, хлюскала кров. Потім підняв кілок і схилився над конаючим. Стій! почувся вигук. Чернець озирнувся, у дверях товпилися офіцери, гайдуки і солдати намісницької варти, із десяток мушкетів цілив йому в груди. Чернець миттєво підхопив з куми головню і жбурнув у діжку, біля якої вже натекла добряча калюжа горілки. Діжка вибухнула високим синім полум'ям. Одночасно тріснули постріли. Враз до опочивальні уюрвався весь озброєний натовп. Штори палали. Полум'я швидко розпливалося по килиму. Опочивальню миттєво затягнув чад і пороховий дим. Хтось кричав, хтось лаявся. І натужно кашляв. Закриваючись від жару, солдати прийнялись гасити вогонь, а коли в кімнаті трохи розвиднулося, всі побачили зібгану чорну рясу із каптуром, що валялася біля комена. Посередині опочивальні лежав, скрутившись намісник. Навколо нього по пишному килиму розтікалася величезна калюжа чорної крові. Капітан Лейб-гвардії зі шпагою в руках схилився над ним. Що з ним? спитав князь Гагін, який в оточенні гвардійців з'явився серед натовпу. Офіцер підняв голову, глянув на князя. И сказал с сильным немецким акцентом: Ваша светлость, он мертвый.